Виявилося отчинено. Завтра випадало маковіє, тож годилося підготуватися до служби Божої. Отець Андроній, ще більш постарілий і сивий, оглянув, чи лежать, де треба, молитовники. Перевірив, чи протерли, перед тим матушка і старостиха, як належить, ікони і престола. Він лишився задоволеним. Палець був чистим. Чиста ж душа отця Андронія потребувала підкріплення, особливо ж тому, що завтра на свято починався Успенський піст, і приходила нелегка пора воздержання. Роки брали своє, та навіть за поважних літ. Але Отець Небесний те, що може, прощає, подумав Отець Андроній. До того ж не годиться у храмі та ще й у піст тримати сей напиток. І він намац в рукою невеличку фляжку та ледве приклався, як от дверей Почувся тоненький голосок. «Спаси біг!» «Спаси!» Ледве, не захлинувшись одне з отець Андроній, коли глянув у бік дверей до храму, занімів. В отворі дверей всяй літнього сонця стояв маленький, кучурявий Янгол. Він посміхався, як тільки може посміхатися земна дівчина. Коли отець Андроній це збагнув, то рука його сама собою шарпнулася за спину. Гріхи мої! Встиг подумати, а в голос мовив. Чого тобі, дитино? Соломійка трохи боязно поглянула на батюшку. Ви те... Могли б помолитися за жмеликів. Кого? Одне з подіванки. Отець Андроній впустив пляшку. Встиг подумати, що завтра тут пахнутиме не кагором, а наливкою. Жмеликів, комашок таких. За людей треба молитися. Отрочеться несмішльона, сказав отець Андрій. А бабуня кажуть, що всеньке живе, Боженько. Соломійка заїкнулася, намагаючись пригадати слово. Бог дійсно створив усе суще, прийшов їй на поміч батюшка. Но одне тиковище Боже творіння – суть людина, за образом – і подоб'ям Божим сотворена, душею Господом наділена, то ім'я її в радості чи в горі може в храмі звучати. Шкода, зітхнула Соломійка, джмелики такі хороші, і теї, що живі, і теї, що вже не полетять. О, Боже! Такої предебенції в мене ще не було, подумав отець Андроній, не знаючи, що сказати. Через якихось півгодини старий священник і маленька дівчинка сиділи на сходинках храму. Соломік розказувала про пташок і квіти, про джмалів, котрі жодного разу її не вжалили, про братиків і вредну Руфину, гнівнику у неї кудись полетів. Її мова заколисувала батюшку. Він заплющив очі. Соломійка поглянула здивовано і собі схилила голівку на батюшцінний коліна. Отець Андроній спав і не спав. У напівсні і напівмарні він раптом побачив, як вони йдуть удвох польовою дорогою, а над ними летить густий джмелиний рій. Ось уже він той рій закриває сонце й обрій, але дивна річ якоїсь миті отець Андроній відчуває себе великим волохатим джмелем, що летить з іншими джмелями над маленькою, схожою на дівчиною. Він хоче помолитися, аби Господь знову перетворив його в людину, тим більше, що завтра належить правити службу Божу, до того ж маківки і мед освячувати, бо ж першого Спаса ще й медовим називають, а там же і до яблучного та горіхового Спасів та до успіння святого рукою подати. Уста ця Андронія шепочуть молитву, та вона чомусь звертається не до владики небесного, як належало б, а до великого божого джмаля. Тим часом Соломія-старша, на щеках якої замерзають під гарячим серпнем сонцем, Густі пекучі сльози добирається туди, куди її саму мимохідь приносять ноги до постарілої за цеї літа Насті у цихи. Вагається та все ж заходить. Баба суча неслухняними пальцями нитку каже, що мала мішка для бульби зашити. Ой, руч Мої бідкається баба. Соломія помагає. Замовою про те, про се, ніяк не одважується підібратися до того, за цим прийшла. А прийшла просити ліків для Степана. Як не ліків, то розради якоїсь. Хоч хто вона Степанові? Хто вона цьому світові, де в неї чоловіки діти, як і належить? Але є й людина, котрій вона не те що не віддала свого серця, належеного йому, а хоча б на день не позичила. Вони сиділи й розмовляли, добували і просівали слова. Солоні, солодкі, в'їдливі і приперчені. Проте, все про баба, видно, була рада, що є до кого озватися, з ким поговорити, і раптом спитала. А Степан все хорує? Степан? На лице Соломії хтось вилив ціле відро червоної фарби. А ж, сказала баба, знаєш, бо про якого Степана питаю, Соломієте Хесенько, він би не просив якихось ліків, Не то полікуйте, тітонько, і несподівано опустилася перед Луцихою на коліна. Баба поклала їй на голову руку, і ще несподіваніше заплакла: і сказала: Помниш я ту війну, як у Росію вивозили, тож їздила ага, разом з панами і треба було там очки остатися, бо мені покийний чоловік, з яким одну ніченку тико й провела, сниться. Мовби то обоє молоді, кудись їдемо, а куди в темноті все їдемо. Соломочко, між нами тепер границя. Я би й до совєтів пойшла, абись могилку його побачити. Соломія поглянула убік, побачила перекособочене вікно. За ним гілку, що колихалася на вітрові. Порятую я, степку твого, — сказала баба. — Нещастя з тими дівками, що самі не знають, чого хочуть. А з замужніми нещасниця ще більша. — Любові, тітенько, — отказала Соломія. Любові хочемо, кажеш, любові, а хіба в тебе чоловіка нема? Хіба він тобі злєдсько щось робить, га? Ой, тітонько, думати треба було, тоді як заміж же свербіло. Ой, тітонько, така розмова вийшла, стривожена довгою відсутністю батюшки. Матушка Єфросиня вийшла з хатини подивитися, де ж він дівся. Картина, яку побачила, здивувала і стривожила, бо ж пан отець сидів на сходинках, що вели до храму, схиливши голову, а на його коліна поклала біля в голівку малесенька дівчинка. «Чи не з вся є дитина?» подумала матушка Єфросиня, котра на відміну від свого не надто уважного чоловіка знала геть усіх в селі, і старих, і малих. Їй стало лячно. Здалося, що чоловік не дихає чого доброго, отдав Богові душу. Не спитавши у неї, пані матки, дозволу, кахикнула, а потім і заплаче торкнула. Дівчинка першою підвела голову, зиркнула блакитними оченятами, в яких майну легкий переляк. Тут і батюшка